Capitolul 53 Lunduș cu el ziarul, domnul Cherei se retrase în birou. Filip se mută în fotoliul în care stătuse unchiul lui, singurul confortabil din cameră, și se uită pe fereastră la ploaia de afară. Cu toate că vremea era mohorâtă, câmpiile verzi care se întindeau până în marginea zării aveau încă și atunci ceva odihnitor. Priveliștea era plină de un farmec intim pe care nu și amintea să-l fi observat vreodată până atunci. Cei doi ani petrecuți în Franța îi deschiseseră ochii asupra frumuseții peisajelor rurale din propria lui țară. Se gândi zâmbind la observația unchiului său. Avea noroc că dispoziția sa mentală era înclinată către neseriozitate. Începuse să-și dea seama ce pierdere grea suferise el prin moartea părinților. Asta era unul dintre lucrurile petrecute în viața lui care îl împiedicau să vadă realitatea așa cum o vedeau alții. Dragostea mamei și a tatălui pentru copiilor este singura afecțiune absolut dezinteresată. Printre străini crescuse cum putuse mai bine, dar avusese prea rar parte de răbdare sau îngăduință. Se mândrea cu stăpânirea de sine pe care o poseda, însă o dobândise doar sub arsura pricinuită de bat jocurii colegilor și camarazilor. Atunci îi se spusese că e cinic și că are o inimă de piatră. Căpătase un calm în comportare și, în majoritatea împrejurărilor vieții, o înfățișare imperturbabilă așa încât acum nu mai era capabil să-și exteriorizeze sentimentele. Oamenii îi spuneau că e lipsit de afecțiune, în schimb el se simțea sclavul emoțiilor. Un gest întâmplător de bunătate îl afecta atât de profund încât uneori nici nu îndrăznea să deschidă gura pentru a nu se lăsa trădat de tremurul din glas. Își aminti de amărăciunea vieții lui la școală, de umilințele pe care le îndurase, de colegii care îl tachinau, inspirându-i o teamă morbidă de a nu se face de râs. Își mai aminti de singurătatea pe care o simțise de atunci încoace față față cu lumea, cu deziluziile și dezamăgirile pricinuite de deosebirea ca de la cer la pământ, între ceea ce făgăduia această lume imaginației sale active și ceea ce îi oferea în realitate. Cu toate acestea, era capabil să se observe din afară cu un ochi detașat și să zâmbească amuzat. Pe legea mea, dacă n-aș fi ușuratic, m-aș spânzura, se gândi el vesel. gândurile îi reveniră la răspunsul pe care îl dăduse unchiului când îl întrebase ce a învățat la Paris. Învățase mult mai mult decât îi spusese. Îi rămăsese în minte o conversație cu Cronșow. O expresie pe care o folosea acesta, destul de banală de altfel, îi pusese în mișcare creierul. Dragul meu," spunea Cronshaw, moralitatea abstractă nu există." Când Filip încetă să mai creadă în creștinism, simți că i s-a de pe umeri o mare povară. Debarasându-se de răspunderea care apăsa asupra fiecarei acțiuni, de vreme ce fiecare acțiune avea o importanță enormă pentru binele sufletului său nemuritor, căpătă un intens sentiment de libertate. Dar acum își dă seama că toate acestea nu sunt decât o iluzie. Măturând cu un gest religian care fusese crescut, păstrase totuși neatinsă morala care îi făcea parte integrantă din ea. De aceea se hotărâ să-și elaboreze în propria lui minte linia de conduită, își puse în gând să nu se lase dominată de niciun fel de prejudecăți. Dădu la o parte virtuțile și viciile, legile consacrate ale binelui și răului, cu gândul de a descoperi singur regulile vieții. Nici nu știa măcar dacă aceste reguli sunt cât de cât necesare. Aceasta era una dintre chestiunile pe care vroia să le descopere. Fără îndoială, multe dintre lucrurile aparent valabile păreau să fie astfel numai pentru că așa fusese învățat încă din fragedă tinerețe să le considere. Citise multe cărți, dar nu le ajutaseră prea mult pentru că se întemeiau pe morala creștină. Și chiar și scriitorii care subliniau faptul că nu cred în ea, nu erau niciodată mulțumiți până ce nu creau un sistem etic, conform cu predica de pe muntele măslinilor. Parcă nici nu merita o să citești un volum gros pentru a afla că trebuie să te porți ca toată lumea. Filip vroia să descopere cum ar trebui să se comporte și se gândea că s-ar putea feri de influența opiniilor celor din jur. Dar între timp trebuia să continue să trăiască și, până să-și formeze o teorie asupra conduitei, își elaboră o regulă provizorie. Urmează-ți pornirile, ținând seama și de polițaiul de la colț. Se gândi că cel mai prețios lucru pe care îl câștigase la Paris era o libertate totală a spiritului și, în sfârșit, se simția absolut liber. Citise pe apucate foarte multă filozofie și aștepta cu încântare lunile de răgaz care aveau să urmeze. Începu să citească la întâmplare cei cădea în mână. pătrumse în fiecare sistem filozofic cu un mic fior de emoție, așteptându-se să găsească în fiecare din ele vreo călăuză, pe baza căreia să-și alcătuiască linia de conduită. Se simți ca un călător prin țări necunoscute și, în timp ce își croia drum înainte, îl fascina tot mai tare acțiunea întreprinsă. Citea cu emoție, așa cum citesc alți oameni, literatura propriu-zisă și inima îi saltă de bucurie când descoperea în cuvinte nobile ceea ce intuise și el într-un mod nedeslușit. Avea o minte concretă și se învârtea cu greu în sferele abstracte. Însă chiar și atunci când nu putea asimila raționamentul, îi făcea în mod ciudat plăcere să urmărească sinuozitățile gândirii care își înșira și agili pe marginea incomprehensibilului. Uneori, marii filozofi nu păreau să aibă a spune nimic, dar în alții recunoștea un spirit cu care se simțea la largul lui. Era ca exploratorul din Africa Centrală care descoperă deodată platouri nesfârșite cu arbori imenși și cu pajiști întinse, așa că se și vedea chipurile într-un parc englezesc. Îl încânta înțelepciunea robustă aproape țărănească a lui Thomas Hobbes. Filozof materialist englez, 1588-1679, propovăduitor al individualismului. Spinoza a inspira un respect amestecat cu teamă pentru că până la el nu mai venise în contact cu o minte atât de nobilă, de inaccesibilă și de austeră. Își amintea de statuia aceea lui Rodin, Lajderen, pe care o admira el cu pasiune. Vârsta de bronz, operă celebră a sculptorului francez Auguste Rodin și apoi mai era și David Hume. Scepticismul acelui filozof încântător atingea o coardă înrudită în mintea lui Filip. David Hume, mare gânditor englez 1711-1776, adept al empirismului, scepticismului și agnosticismului. Și, desfătându-se cu stilul lucid care îi se părea capabil de a exprima gânduri complicate în cuvinte simple, muzicale și ritmice, citea cărțile acelea așa cum ar fi citit un roman cu un zâmbet fericit pe buze. Dar în niciuna din ele nu putu găsi exact ceea ce dorea. Citise undeva că fiecare om s-a născut ca discipol al lui Platon sau al lui Aristot sau stoic sau epicurian, iar istoria lui George Henry Lewis... În afară de faptul că eticheta toată filozofia drept fleacuri, îți mai arăta și că gândirea fiecărui filozof este legată inseparabil de personalitatea omului respectiv. George Henry Lewis, gânditor și literat englez 1817-1878, a exercitat o influență asupra scriitorilor victorieni, orientându-i spre știință. Când știei acest lucru, puteai în mare măsură să ghicești ce fel de filozofie a scris respectivul. Impresia care se crea era deci nu că acționezi într-un anumit fel deoarece gândești în felul acela, ci pentru că ești așa alcătuit. Și adevărul n-avea nicio legătură cu toate astea. Adevărul nici nu exista. Fiecare om era propriul său filozof și sistemele complicate muncite pe care le alcătuiseră oamenii mari din trecut erau valabile numai pentru autorii lor. Deci, ceea ce trebuia făcut era să descoperi ce ești și atunci propriul tău sistem filozofic se năștea de la sine. Lui Filip îi se păru că are de descoperit trei lucruri. Relația dintre om și lumea în care trăiește, relația dintre om și oamenii în mijlocul cărora trăiește și, în sfârșit, relația dintre om și el însuși. Își alcătuie un plan amănunțit de studiu. Avantajul de a sta în străinătate este că, venind în contact cu obiceiurile și comportarea oamenilor în mijlocul cărora trăiești, le observi din afară și vezi că ele nu sunt supuse necesității în care cred oamenii care au aceste obiceiuri și comportări. E imposibil să nu descoperi că credințele care sunt pentru tine absolut evidente constituie ceva absurd pentru străini. Anul petrecut în Germania, șederea îndelungată la Paris, îl pregătiseră pe Philip să primească cu un sentiment de ușurare învățătura sceptică la care ajunsese acum. Își dădu seama că nimic nu e bun și nimic nu e rău. Lucrurile erau pur și simplu adaptate unui anumit scop. Citi originea speciilor Opera principală a naturalismului Charles Darwin, 1809-1882 I se păru că ea furnizează o explicație pentru multe din frământările lui. Acum se simțea ca un explorator care a stabilit pe cale rațională că trebuie să îi se înfățișeze anumite caracteristici naturale și, mergând în susul unui râu lat, descoperă undeva afluentul pe care se aștepta să-l găsească, în altă parte câmpiile fertile și populate, iar dincolo munții. Când se face vreo mare descoperire, lumea e surprinsă ulterior că nu a fost acceptată dintr-o dată și efectul ei este destul de puțin important chiar și asupra acelora care îi recunosc realitatea. Primii cititori ai originii speciilor au acceptat-o pe calea rațiunii, dar emoțiile lor care constituie temeiul conduitei au rămas neatinse. Filip se născuse cu o generație mai târziu decât contemporanii apariției cărții și multe dintre lucrurile care îngroziseră pe aceștia se sedimentaseră între timp în simțămintele epocii, așa că el se văzu în stare să o accepte cu inima ușoară. Era profund mișcat de măreția luptei pentru viață și regula etică pe care o sugera ea părea că se armonizează cu predispozițiile lui. Își spuse că puterea reprezintă un drept. De o parte stătea societatea, un organism cu propriile sale legi de dezvoltare și autoconservare, în timp ce de partea cealaltă stătea individul. Acțiunile care erau în avantajul societății erau descrise de către aceasta ca fiind virtuoase, iar cele care din potrivă o dezavantajau erau denumite vicioase. Binele și răul nu însemnau altceva. Păcatul era o prejudecată de care omul liber trebuie să se debaraseze. Societatea avea trei arme pe care le putea folosi în lupta împotriva individului: legile, opinia publică și conștiința. Te puteai împotrivi primelor două prin viclenie, aceasta fiind singura armă a celor slabi împotriva celor puternici. Opinia colectivă punea bine problema, spunând că păcatul apare atunci când ai fost prins. Dar conștiința era trădătorul dinăuntru cetății. Ea dădea în fiecare inimă bătălia societății și îl făcea pe individ să se arunce chiar pe sine ca o jertfă inutilă adusă prosperității dușmanului său. Era limpede că statul și individul înzestrat cu conștiință de sine constituiau doi termeni aflați într-o contradicție de neîmpăcat. Statul îl folosește pe individ pentru propriile sale scopuri, călcându-l în picioare dacă este stă în cale sau răsplătindu-l cu medalii, pensii, onoruri, când îl slujește cu credință. Individul, puternic numai prin independența lui, își croiește drumul în cadrul statului, de dragul comodității, plătind cu bani sau cu serviciile sale, pentru anumite beneficii, dar fără să aibă sentimentul obligației. Indiferent față de recompense, nu cere decât să fie lăsat în pace. El este călătorul independent care folosește biletele agenției de voiaj Cook numai pentru că îl scutesc de bătaie de cap, dar privește cu un dispreț bon om grupurile conduse de un ghid. Omul liber nu poate să vârși niciun rău. El face tot ce vrea dacă poate. Propria sa putere este singura măsura a moralității lui. El recunoaște legile statului și le poate încălca fără să aibă sentimentul păcatului, dar dacă e pedepsit, acceptă pedepsa fără ranchiună. Societatea deține puterea. Dar dacă pentru individ nu există drept și nedrept, atunci în ceea ce privește conștiința, Filip trăgea concluzia că ea și-a pierdut orice putere. Cu un strigăt de triumf, el își înșfăcă de gulăr peticalos și îl smulse din pieptul lui. Dar în felul acesta nu se apropie mai tare de sensul vieții. De ce există lume și de ce mai apăruseră oamenii? Acestea rămâneau lucruri la fel de inexplicabile ca și până atunci. Fără îndoială, un anumit motiv trebuia să existe. Se gândi la parabola cu covorul persan pe care i-o spusese Cronșou. El o propuse ca cheie a enigmei și, în mod misterios, declarase că ea nu constituie câtuși de puțin un răspuns dacă nu-l descoperi singur. Mă întreb ce naiba o fi vrut să spună, gândi Filip. Și așa, în ultima zi în septembrie, nerăbdător să-și pună în aplicare toate aceste noi teorii asupra vieții, Având 1600 de lire și un picior bont, Filip porni pentru a doua oară spre Londra ca să ia viața pentru a treia oară de la capăt.